Але, але, яке ви мали право пропонувати мені подібну роботу? Я подав вам привід до цього чим-небудь? Я роблю вигляд, що не розумію, чого він хоче, і нетерпляче кажу. Та, звичайно, дали. Ви прохали роботу. Але в цей момент, чого вам власне треба від мене? Нечепоренко перекладає шапку з одної руки в другу і витирає долонею червоний, бугруватий, лисий лоб. Мабуть, він приготовив цілу промову, але тепер не може пригадати ні одного слова. «Я всю ніч думав про ваші слова», – починає він, дивлячись на мене упертим, блискучим, як у голодних або хворих, поглядом. «Скільки в них жаху!» Всього дев'ять літ, як ми останній раз бачилися з вами. Тільки дев'ять літ. Слухайте, добродію, для приємних споменів у мене немає часу. Будь ласка, скажіть, у якій справі я вам. Справи у мене ніякої до вас нема і не може у такому разі, і не може бути з вами. Я прийшов тільки для того, аби хоч одному мерзотнику висказати – «Але ви, мабуть, забули, що в мене є лакей, який може вам показати, в який бік очиняються двері». «Ні, не забув. І з цікавістю подивлюсь, як ви будете це робити». «Ні, я, я це передвидів, ідучи до вас. Це я передвидів». Він ще кілька разів каже «я це передвидів», хвилюється й озирається, немов торжествуючи і ждучи, що його зараз почнуть викидати за двері. Мені приходить до голови, що він з'явився, власне, з цією метою. Зробити мені скандал, примусити мене вигнати його, а потім про це репетувати благородно на все місто. Що вам треба від мене? Щоб ви вигнали мене. Прошу. Будь ласка. Він навіть робить два кроки до столу, де я сиджу. Я бачу, що він формально хвора людина. Губи запеклися. Очі фосфорично блискають, руки трясуться, весь пошарпується якось. Виганяти вас нема за що, кажу я спокійно і холодно. Я прохаю вас сказати, що вам треба від мене, і не забирати мені часу, я дуже зайнятий. Мені треба дати вам зрозуміти, що ви не мали ніякого права, чорт вас забирай, пропонувати мені ту гедоту. Ви по собі судили, і мабуть гадали, що всі такі, як ви». Коли б ви мені 300 тисяч пропонували, чуєте, 300 тисяч, то й тоді я вам відповів би так само, і ви це саме знали. Знали добре, але хотіли поглузувати, помститись за те, що саме зробились паскудником. Можете кликати свого лакея, чуєте? Так, ви паскудник, це я вам одверто кажу. Кличте лакея! Заспокойтесь, Нечепоренко, і не хвилюйтесь по-дурному. Я не маю ніякого наміру кликати лакея. У мене тільки одно прохання. Чи не можете ви вилаяти мене швидше? Я зайнятий. Я не лаю вас. Я серйозно і спокійно кажу вам, що ви паскудник. Бо тільки паскудник може бути таким жорстоким і цинічним. Людина помирає з голоду». Колишній товариш, людина, яка шукає чесної роботи, а їй цей товариш, що колись був у революціонерах, цей мерзотник пропонує Гедоту і називає це заробітком. Ваш заробіток – це правда ваш заробіток, а не мій. Не мій! Він робить ще крок до столу, грізно трясе шапкою, затисненою в кулаці. Я дивлюсь на його спітніле лице і розумію, що йому треба вилаяти мене, треба викричатись, виявити власне благородство, адже він заслужив це, він одмовився від трьохсот карбованців, а дома десь справді помирають з голоду. І тим паче повинен ненавидіти мене, що ці триста карбованців викликали стільки завмерлих потреб, стільки мрій». Дитинчата, мабуть, не одягнені, голодні, з такими ж блискучими фосфоричними очима. Жіночка кашляє, лежить. А він, маючи в руках триста карбованців, шпурляє їх у пику паскудникові. І я розумію, що треба, власне, шпурнуть. Треба зробити позу, наробити галасу, хоч цим дати собі компенсацію. Я мовчу і дивлюсь на нещепоренка. Тепер він скаже що ще щось ефектне, дуже горде, повернеться і вийде. Він раптом простягає до мене обидві руки, і з самого дна душі, з очаєм і болем, від яких я всередині здригаюсь, питає. «Невже це ви, товаришу Антоне? Згадайте, ви ж були самим чесним, самим порядним, самим, самим, самим...» Він не знає, як найсильніше висловити мої колишні якості. Самим палким і відданим! Мені наплювать на триста карбованців, на поміч, на все, але я всю ніч не міг заснути через вас. Невже можна до такої міри змінитись? Що ж це, господи? Я не наче в якомусь кошмарі живу ці два тижні. Я знав, я знав, що не застану нічого з того, що було. Але я не гадав, що це в такій страшній формі могло статись. Я думав, ну, потомились, зневірились, поховались, забули, пристали. Але є ж у них хоч ідейне співчуття, хоч сум, хоч жаль за минулим. Це ж їхня молодість була. Вони ж найкращу пору свого життя віддали за те. Не можуть же вони бути такими байдужими. Не можуть! А я дивлюсь на його неохайну борідку, на червону в зморшках шию і зі злістю думаю. А що, якби одягти цього щиро боліючого зрадою товаришів чоловіка в гарний костюм, гарно постригти, вимити, покласти йому в кишеню чекову книжку тисяч так на тридцять? Що би сталося з його доброчинністю? Нечепоренко ще деякий час стоїть немов у задумі, потім витягає з кишені щось загорнуте у папірець і мовчки кладе на стіл переді мною. «Мій довг», – тихо каже він. Далі знов бере пакуночок, розгортає його і рухає. Папірцями вісім карбованців, сріблом два. Ці гроші він позичив у мене в свою першу візиту до мене. Мабуть, нашкрябав у себе все, що міг, Ще що-небудь продав і приніс. І почуває тепер гірку, болючу насолоду.